Té, t'he comprat un bitllet d'autobús. Ten-me, demostrarem que ets innocent, però tu també hi has de posar de part teva. Jo t'ajudaré, t'ho prometo. Escolta, jo no persegueixo en Johan per demostrar que sóc innocent, encara que ho sembli. Eh? Moltes gràcies, Rudi. ten -me. no fumis que vols trobar Johan per... Ah, per cert, jo no t'he menys preat mai, de debò, és la veritat. Sempre m'ha semblat una persona interessant, encara que no ens vam conèixer gaire. Però ara, per fi, hem pogut començar una amistat. Però aquell dia tu em vas veure copiant. Me'n recordo com si fos ara. És que aquell dia jo també duia una xuleta, home... Has vist que és maco, tot això? Vaja, m'ho estic perdent, quina llàstima. És que estava mirant el mapa. No sé si estem aquí o en un altre lloc. M'ho hem mirat de totes les maneres, però no em sé situar. Vols fer el favor de dir-me d'on l'has tret aquest coi de mapa? Sí, home, sí, que pesat. L'he agafat del taulell de la botiga del lloguer de cotxes. Ja m'ho semblava que l'havies agafat d'allà. Segur que ho has fet quan he anat al lavabo, i que sí? No és això, la qüestió és que no serveix per res. Entre la meva edat i aquesta lletra tan petita... Si no t'haguessis deixat les ulleres a l'aeroport, ho podries llegir. Wippenhausen, Amperthausen, Gartenhausen. Què són aquestes paraules? No entenc com el poden pronunciar aquest idioma. No ho trobes curiós? Segur que tots els anglesos que venim aquí diem el mateix de l'alemany. Sí, però ara la qüestió és si hem de girar a la dreta o a l'esquerra. Mira, allà hi ha dues persones. Els hi podem preguntar ells. No, millor que no. i ja ens espavilarem. Però rei, estan fent autostop. Els hi diem que pugin. Ah, I què passa si els portem i llavors ens fiquen en un embolic? No ho sé pas. No siguis així. Ah, mira, hi ha un nen petit, pobrer. Va, portem-los. No ens costa gens. Home, que bé! Han parat! Per fi! Monstre a Freinheim. Gutentag. Vita. No tenem l'alemany, noi. Que saps parlar anglès? Caram, són anglesos vostès? Nosaltres anem cap a Freinheim, que ens hi podrien acostar. A veure, dona'm el mapa. Mm -hmm. On és això exactament? Eh? La ciutat on dius que aneu Doncs, a veure, ara som aquí, si continuem tot recte per aquesta carretera Ho veus? Però si és precisament on anem nosaltres És veritat Apa, maco, ja pots pujar al cotxe Dan queixant De què us coneixeu vosaltres dos? Com diu? És evident que no és el teu fill. Tu fas cara d'oriental i el nen més aviat sembla alemany. Eh, uh, sí, en Dieter és el fill d'un amic meu. A primera vista diria que tens una bona feina, tinc raó. Eh? Ho sé perquè parles bé i ets ben educat. Au oh, rei, para de fer preguntes. Mm. Quina mania de buxar la gent. Ho sento, perdoneu-lo. El meu marit ho fa per deformació professional. No hi ha res a fer. És que era policia, sabeu? Ah. Què ha dit? Res. Es veu que aquest senyor era policia. Ah. Baixem del cotxe, atent-me. D'acord. Uh, D'això... Doncs suposo que ara s'ha jubilat i, com que tenen temps, es dediquen a viatjar, oi? Sí, ja ho veus. Aquest home era un addict a la feina. Mai li passava pel cap fer un viatget i ni tan sols fer uns dies de vacances. Perdoni, doncs no els voldríem espatllar, les vacances. Si sí, els hi fem nosa, baixem i ja ens espavilarem. No, tranquil, el cotxe l'hem pogut llogar, però amb les carreteres no hi ha qui s'hi entengui i a l'hora de dinar el restaurant ens passarà el mateix. Ens en era bé, tenia algú que ens ajudia a fents a entendre. De veritat. Vaja, i ara què farem? Hmm. Això sí que no té solució. Haurem de caminar fins que trobem una benzinera. Ei, s'acosta un camió! Hola, pari! Pari! Sisplau, pari! Què els hi passa? Ens hem quedat sense benzina. Ostres! Doncs caram, en aquesta zona això sí que és un bon problema. Jo els puc portar, però només n'hi caben dos. Senyor Jones... No patiu, aneu-hi vosaltres, va. Però... No passa res, tranquil, no cal que us preocupeu per nosaltres. Mm -hmm. oh. Molt bé, doncs anirem fins a la propera benzinera i els hi direm que els vinguin a ajudar, d'acord? Perfecte, sí, ens faràs un favor, moltes gràcies. La faran? Sí. Sis deixa la propera benzinera, li agrairé molt. Per qui no hi ha cap benzinera, jove? Uh -huh. Ah, no? Mm, sí. Si aquell oriental ha avisat els de la benzinera, suposo que enviaran algú a buscar-nos, oi que sí, rei? Això espero, tot i que... Què? També podria ser que ens hagi deixat plantats. Però què dius? Segur que no ho ha fet, això. Estic convençuda que és una bona persona. Ves a saber. Eh? Quin cel més bonic Ja estic far de sentir parlar de les postes de sol d'aquí N'he vist tantes que ja no hi trobo cap gràcia No remuguis, això no és una posta de sol Que el sol ja s'ha amagat Fixa't-hi, mira rei El cel està del mateix color que aquell dia mm. Potser en Robert també l'estava veient Aquest mateix cel Mira! Què és allò? Escolta, rei, mira això! Allà em sembla que hi ha una llum! Mm. S'acosta algú! Mm. Mira, ho veus? Ja t'ho deia jo! Oh, que bé! Han tornat! Hem aconseguit una mica de gasolina en una granja de per aquí. Oh, que bé! Veus quina sort... A Tot era boníssim, oi, que sí, vida meva? Mm. Mm. Gràcies a tu que ens has traduït la carta de l'alemany, hem pogut assaborir aquest sopar tan deliciós, oi? Mm. I el millor de tot era el vi. És un Forster Ungerhäuer, un vi afruitat d'aquesta regió. Ah, sí? I el fetge també era boníssim, jo crec. Ah, sí, el Levergnedel. Sí, això, això. Oh, ho he trobat tot boníssim. Si no arriba a ser per vosaltres, no hauríem parat aquí i no hauríem provat aquests plats tan tradicionals. No, Soc jo el qui els agraeix que ens hagin convidat. Ei, Dieter, que et ve de gust un altre gelat? Mm. No, senyora, no cal, gràcies. Tu creus que aquest home és culpable? Eh? Res, que estic llegint aquesta notícia que jutjaran aquest home que està acusat d'assassinar la seva dona. Tu què creus? Doncs, no ho sé, no li sabria dir. Mira, ara potser no ho sembla, però he treballat molts anys d'inspector al cos de policia i ho feia força bé. Oh. No comencem, rei. Deixa't estar de batalletes, que aquest no és el lloc ni el moment més adequat. Deixa'm. Només fent un cop d'ull a l'acusat, jo ja en tenia prou per diferenciar si era o no era un criminal i si se l'havia de detenir. Ah, oh, caram. Au, deixa-ho estar, plau. Vols dir que no t'has passat amb el vi? Ara bé. Com més temps fa que treballes en aquest món, més costa diferenciar-ho. Si algú és bo dolent, culpable o innocent... Arriba un punt que de debò que ja no ho saps. Suposo que si tenia tants dubtes és que no en sabia tant. Mm. Deixem-ho. Potser sí que he begut massa avui. Com has dit que es diu el vi que hem pres? Forster Ungerhoyer. M'ha agradat. Veieu quins nens més macos. Díter, tu segur que també faràs bons amics a la teva nova ciutat, ja ho veuràs. Eh? Eh? Ah, esclar que sí. Tots eren molt feliços quan érem petits, oi que sí? Quins records, eh? Sí. M'he hm? uh, despistat. Sí, em sembla que deu ser per aquí Què busca? Té, és això Escolta, si no et fa res esperar, hem de fer un encàrrec No, faci Ja hi som, és aquí Tornarem de seguida Espereu-vos el cotxe, d'acord? Ara què fem? Què passa? Res. Que el pàrquing dels cotxes patrulla hi ha un cotxe aparcat amb un estranger. Sempre estem igual. I ara què? Hmm. Dispensi, però si no m'equivoco aquesta carretera va en direcció contrària a Freinheim, que és on volem anar Ja ho sé mm Ho -hmm. sento, haureu de tenir paciència Abans vull passar un moment pel castell d'Esteinbach Però rei El castell d'Esteinbach? Sí, és que vull veure una cosa Tro bé. Sí. Gràcies. El nostre fill uns ho va escriure en una carta. deia que la vista des del castell és meravellosa, que li agradaria que la poguessin veure. Caram, el seu fill viu per aquí? Sí... Precisament anem a veure'l, però amb tantes parades... Ostres! El meu fill va contemplar aquesta vista. El meu fill, el meu fill, ha matat una persona. Eh? Hem vingut a Alemanya per anar-lo a veure a la presó. Oh. Molt bé, nosaltres ens quedem aquí. Els hi estem molt agraïts. No. Som nosaltres els que tem de donar les gràcies. Eh? A reveure i cuideu-se. Que maples, oi? Sí, molt. Però aquest noi el busquen com a principal sospitós de diversos assassinats. Què? Això és impossible! Però si semblava... Estic convençut que era ell. Vaig veure una foto seva a la comissaria. I aquest matí, quan hem anat a saludar l'inspector que va detenint Robert, també he vist la seva foto, tenen l'ordre de cerca i retenció. No m'ho puc creure. Tan bon noi que sembla. Ja ho sé. El primer cop que vaig veure la seva foto, jo també vaig tenir dubtes. I ara que el conec es confirmen. Aquest home és innocent o, com a mínim, no és un home dolent. Sí. El nostre fill, en Robert, va matar una persona. Jo no vaig ser capaç de veure-ho tot i que el tenia davant dels nassos i precisament per això vaig haver de deixar el cos de policia. Però ara... Ara torno a confiar en la meva capacitat analítica. El nostre Robert ha comès un crim, però no és un home dolent, no ho és. Anem que el nostre fill ens espera, no el fem esperar. Episodio 21. Unas felices vacaciones.